охочі відмовлялися від високої честі бути справжніми творцями життя. Таке лицемірство спотворювало відносини між людьми. Виходило, що захребетники прославляли найвище так, як розпусники чисту любов і вірність. Шахтарями і кочегарами, орачами і свиноводами ставали не ті, хто глибоко розумів святість найвищого, а навпаки ті, що майже не задумувались над подібними матеріями. Останні прилипали на все життя до однієї якоїсь роботи. Одні весь вік трудились під землею, інші орали землю, треті морочились залізними машинами, перетворившись на живий додаток до них. Одноманітна робота швидко набридала, ставала нудною, марудною, нецікавою, огрубляла почуття, притуплювала розум. Мільйони душ згасали, не розвившись, мільйони мозків тьмарились, так і не засвітившись по-справжньому. Ради вчених-благодійників Про всебічний гармонійний розвиток людини Залишалися пустопорожніми, мертвими фразами Сильним і кволим, обдарованим і бездарним Однаково важко було боротися за існування Тому душі грубіли, ставали байдужими до всього, що на світі коїлось Люди втрачали совість Вони могли будувати розкішні хороми і палаци Коли мільйони не мали звичайного притулку Готували витончені страви і напої, коли далеко не у всіх був шматок насущного. Витрачали сили на виготовлення коштовних оздоб і убраннів, коли у мільйонів не було нічого, крім жебрацького лахміття. Про яку ж совість могла бути мова? Одиниці досягали висот духовного розвитку, спираючись на безпросвіття і темноту мільйонів. Що вже було й говорити про совість? Розумні, прекрасні люди жили нерозумно і безсовісно. Цей лейтмотивом проходить через усю чорну книгу. Розум знає тисячі доріг і стежин нетоптаних мільйони. Він глузливо дивиться на гріх, зневажає догми і закони, відкидає звичаї світі, застарі лісиві заповіти, покипівши у тривогах світу, перетлівши в вогнищі життя. Тим кепінь вічному складному, Він зникає в попелі рудому, Як фенікс знову воскреса, Щоб борні не вірити нікому, Щоб гойдати землю і небеса. Сльози, сміх, веселощі і муки, Мільярда чолих поколінь, Він вливає в чудеса науки, В слово, фарбу, у металу звуки, В добрі зерна прагнень і хотінь. Він і зброю творить для розбою, для розгрому власних же творінь. Розлетівшись в бурях на іскрини, він кипить у безлічі голів, Наче тріску крутячи людину в мішанині сварок і боїв. А коли ж він сам себе зуміє загноздати, як сліпу стихію? О, якби, якби ж то він зумів. Коли я дочитав чорну книгу, сум'яття трохи уляглося в моїй душі, Дихати стало легше, ніби після довгих блукань темними нетрями Вийшов у чисте поле під ясні зорі А невдовзі повернувся з мандрів чорнокнижник і завітав до мене Не терпілося старому Подивився в очі пильно, ніби в самодушу заглянув І весь засвітився радістю Ти одужав, розум твій переміг Ти розвіяв отруйні чари, звільнився від гедот Які обплутали тебе, як липке павутиння. Це велике свято для мене. І розчулений до дитячої плаксивості чорнокнижник припав у бами до мого лоба, теплі руки дрібно тремтіли на моїх плечах. Яка ви добра людина, — тільки й міг сказати я. А старий мрійник і фантазер став посеред кімнати, як артист на сцені, і виголосив довгу промову, ніби перед ним був не я один, а велика тисячоока аудиторія. Сину мій, дитя моя кохане, живи сто літ на цьому прекрасному світі і ніколи не забувай про Бога, про великого Бога, єдиного безсмертного. Безсмертного тому, що умерти він не може, доки хоч одне живе створіння житиме під сонцем. Ні, він не чудотворець, не легенда, не казка, не солодка мрія безсилих, не хитра вигадка лукавих, не творець всесвіту, він лише творець ладу з яким сліпі стихії миритися не можуть і ніколи не помиряться.